Nu ska du få höra sagan om minihopp i sagolandet. Han står aldrig still på samma ställe många minuter. Därför vet de sällan var de har minihopp. Och därför gjorde han i ett obevakat ögonblick det förskräckliga hemma hos skalman. Bamses och Lilleskuts familjer var där på kalas. Ja, man måste fira ibland, sa skalman. – Vad firar vi nu då? undrade Wamse. Att jag har världens bästa kompisar. – Jag har er, sa Skalman. Medan de åt frukt och drack visade Skalman några nya uppfinningar. En kastrull som la upp maten och diskade sig själv. En fiskrensare som tog ut benen utan att det syntes på fisken. Kan du inte uppfinna en tvål som gör en ren på ett helt år? Tänk att bara behöva tvätta sig en gång om året. Det skulle många unga gilla, sa Brum. Mm, jag ska tänka på det, log skalman. Var det min ihop, sa Nina kanin plötsligt. Ja, han satt på den stolen för två minuter sedan, sa Brum och Lisa. Han hinner mycket på två minuter sa lille skutt han tittade i den där sagoboken nyss sa Teddy han har vält flaskan med liberintroduktor över boken och nu är den stängt slarvigt av mig jag låta den stå framme sa skalman ja det där begriper inte vi sa Nina irriterat var, var är min ihop inne i, i boken den heter sagolandet sa han är där du sa skalman Kan du inte öppna boken och plocka ut honom, undrar lille Skutt. Nej, omöjligt. Den kan bara öppnas med liberintroduktor nu, sa Skalman. Jag helt på sån med samma då, sa Nina. Jag har inte mer, sa Skalman. Jag måste göra en ny. Det tar flera dagar. Flera dagar, stönade Nina Kanin. Det kan hända mycket på en dag för minihopp. Och det skulle hända mycket. Minihopp var i Sagolandet. Det visste han inte. Han var på väg mot en av de farligaste platserna där. Det visste han inte heller. På en vägvisare stod det visserligen Häxan i pepparkakshuset. Opps! Mycket farlig. Men Minihopp kan inte läsa. Där står nog Hejsvejs! Välkommen! sa han till sig själv och hoppade glatt vidare. På julen gör de pepparkakshus hemma. De gillar han mycket, men inte kan de jämföras med det han nu såg. Ett riktigt hus av pepparkaka. Han bröt en bit av huset och smakade. Ja, toppen gott är det inte, frågade han sig själv. Men han hann inte svara för en hes, knarrig röst hördes inifrån huset. Vem är det som knaprar på mitt hus? Det är jag, sa Minnehopp. Det är väl inget svar, fräste häxan och kom ut. Men en liten kanin, en verklig goding, stig in, stig in, så ska du få ändå godare pepparkakor. Hon lät plötsligt riktigt vänlig och utan att förstå vad han gjorde följde minnehopp med häxan in i pepparkakshuset. Allting inne i huset var av pepparkaka, utom spisen, som var av järn. Häxan bröt en bit stolsben och gav till sin gäst. – Ett, sa hon. – Ät röp upp möblerna, sa minnehopp. Ja, de växer ut igen, sa häxan och stoppade vid i spisen. Plötsligt tog hon ett rep, grep tag i Minihopp och slickade sig om munnen. Du tänker väl inte äta upp mig, sa Minihopp. Häxan trallade med sin hesa, fula röst. Svara, annars, skrek Minihopp. Annars vadå, lilla goding, sa häxan. Det fick hon genast veta. Minihopp bet henne i näsan. Hon släppte både Minihopp och repet for omkring som en hoppetoss och vrålade Aj, aj, min näsa, min stiliga näsa, aj Ditt onda går över om man lindar ett rep om näsan Blunda så ska jag göra det, sa Minihopp Häxan blundade och Minihopp knöt Nu kan du titta, sa han Då såg häxan att han hade bundit fast hennes näsa vid spisen och hon började vråla igen. Du sjunger fult, sa Minni Hej Hejs, hejs! Och så skuttade han vidare. Askungens gudmor hade just förvandlat gurkan till en stilig vagn, råttorna till hästar och kusk, två ödlor till bekänter, och asgungens traskläder till en vacker. Kraste balklänning Askungen hade satt sig i vagnen När Minihopp kom farande Snabbt var han uppe på kusk Bocken smackade till hästarna Och så bad det av i vild galopp. Inte så fort Ropade Askungen Då går vagnen sönder Och jag kommer inte till prinsens bal Det gör inget, sa Minihopp Det är jag som är prinsen Du, skrek Askungen Då vill jag inte till barnen. Jag trodde att, att prinsen var, var, var Kör tillbaka Jag vill hellre fortsätta vara askungen Än bli din prinsessa Min ihop stannade hästarna Hoppade av och sa April, april Fast det kanske är juni eller november Va? Hej hejs Han hoppade iväg Och tänkte mm, Den tjejen förstår inte lite skoj Stackars prinsen Utanför skogen träffade han en ny sagoflicka, Rödluvan. Hon var på väg till sin mormors stuga med kakor och vin. Du får inte stanna och prata med någon och du får inte gå genom skogen, hade hennes mamma sagt när hon gav sig iväg. Så när Minihopp frågade, du är Rödluvan va? Fortsatte hon att gå utan att säga något. –Har du mat i munnen och kan inte svara? –undrade Minihopp. Rödluvan sa fortfarande ingenting, men Minihopp hoppade vidare bredvid henne. Då kom en varg rusande ur skogen. –Är han dum mot dig? –frågade den, rödluvan, och visade tänderna mot Minihopp. –Ska jag följa med och beskydda dig? –Ja, tack, sa rödluvan. Och så fortsatte hon och vargen tillsammans mot mormors stuga. De tog vägen genom skogen. I alla tjejer i sagolandet knasiga? Undrade Minihopp. I dammen med näckrosor satt en söt groda med krona på huvudet. Lundade och ropade klagande. Kyss mig, kyss mig, kyss mig på munnen! Minihopp hade rakt ingen lust att pussa en groda. Usch, nej. Men det går ju fort över och... För att hon ska bli glad så tänkte han och kysste grodan. Genast förvandlades den till en vacker prinsessa. Hon öppnade ögonen och de stirrade båda lika förvånade på varann. Var det du som kysste mig? frågade hon. Nej, jag på en groda, sa han. Grodan var jag, men kära någon inte hade jag tänkt att gifta mig med en liten kanin, sa prinsessan bekymrad. Nej, var inte orolig, Jag har inte tänkt att gifta mig alls, sa Minni Hopp. Det måste du, kvällen, annars blir jag groda igen. Det bestämde trollkaren som förvandlade mig, sa hon. Du får bo i mitt slott. Nej, tack. Jag bor bra i våran stubbe, sa Minni och tyckte att det var dags att sticka därifrån. Prinsessan sprang efter, men Minnihop skuttade hit och dit så snart kunde hon inte följa honom. Nu började han bli hungrig. Kanske han kunde få mat i stugan som skymtade mellan träden. Där bor väl lite häxor i alla hus här, tänkte han. Sju små gubbar kom traskande från huset. Jag är hungrig, sa Minnihop. Ja. Vad ska vi göra åt det, sa den ene gubben buttert. Fråga snövigt så ger hon dig nog något, sa en vänligare gubbe. Snövigt? Då är ni de sju dvärgarna, sa min ihop. Ja, vad trodde du, sa den buttre, att vi troll. Nej, bryr dig inte om honom. Han är snäll innerst inne. Hej, hej. Och så tågade de iväg. Minihopp knackade inte innan han gick in i stugan, det gör han aldrig. Han använde inte ens dörren utan hoppade in genom ett fönster. Snövit blev riktigt förskräckt innan hon såg att det bara var en liten kanin. Jag är hungrig, sa Minihopp. Du kan få en bit av blåbärspajen som jag just gör. Det låter gott, sa Minihopp och satte sig vid bordet. Den är inte färdig än, ska gräddas först, sa Snövit. Ja, ja, jag bryr mig inte om min grädde, sa min ihop. –När den ska gräddas i ugnen, sa hon. –Ja, stekas alltså, sa han. –Ja, det kan vi ju säga, skrattade hon. –Den är färdig om en halvtimme. –Då går jag ut och ser mig omkring en stund. Mina ben vill inte vara stilla så länge. –Far han hoppar ut samma väg som han kom in? –Det skulle han inte ha gjort. Ett stycke från stugan satt en ful gammal gumma och vilade på en sten. Bredvid sig hade hon en korg med äpplen. Minihopp stannade ett stycke ifrån henne och frågade, – Är du en häxa? – Vet skäms, skrek gumman och reste sig. – Jag är den vackraste av drottningar. Alltså, ja, jag har aldrig sett någon drottning för, men om du är vackrast vill jag inte se de andra. Usch, nej, sa Minihopp. Gumman muttrade lite och lugnade sig. Hon hade för ett ögonblick glömt att hon hade förvandlat sig själv till en ful gumma. Jag får ett äpple, va? frågade Minihopp. Och utan att vänta på svar tog han det vackraste det röda och skuttade iväg med det. Nej, nej! Inte det, inte det, skrek gumman. Kom tillbaka så ska du få ett annat. Minnihopp har en fantastisk förmåga att inte höra när han inte vill. Så han brydde sig inte om vad gumman hojtade. Jag måste få tag i honom innan han äter det. Det är snövit som ska ha det förgiftade äpplet, tänkte gumman och stultade iväg efter Minnihopp. Minnihopp satt. På en mossig sten Och skulle just bita i äpplet När Lilltroll hoppade fram Och nosade på det Den elaka drottningen sa trollet Jag fick det av en gumma Vill du smaka, sa Minihopp Lilltroll slog till äpplet Så att det rullade iväg på marken Du är elak sa Minihopp Tog äpplet och hoppade upp i träd Med det Här kan du inte ta det ifrån mig Nej, det kunde inte Liltroll Men trädet rörde på sina kvistar Som en hand Tog äpplet och kastade ner det Haha ha, Jag vann Skrattade Liltroll Fem små svamptroll Hoppade fram från olika håll Men de kom för sent Det gick ett sorgset sus genom skogen När Minihopp bet I det förgiftade äpplet Äpplet smakade gott Men lite konstigt. Inihop tänkte ta ett bett till, men kunde inte öppna munnen. Benen darrade och han måste sätta sig. Alla träden snurrade runt. Jag satte mig nog på en karusell, tänkte han. Och försökte flytta sig, men han kunde inte. Det mörknade så märkligt fort. Är det redan kväll, tänkte han. Hon sjönk ner på rygg i mossan. Den gamla gumman letade ivrigt och länge. slut hittade hon honom och gav upp ett ilsket skri. «Han måste ha ätit av det! Ja, här är det, sönderbitet. Det vill inte snövit ha. Han har förstört mitt specialäpple. Sådana gör man bara vid första fullmåne efter höstdagjämning.» Och det är ett helt åv till dess Hon tittar på minihopp och muttrade Och där ligger du och vet ingenting Och där får du ligga för alltid Rätt åt dig Så stapplade hon iväg Då och då hördes hennes skria av ilska Snövitt tog ut blåbärspajen ur ugnen Ser fin ut Den lille kaninen blir nog glad när han kommer tillbaka Tänkte hon Men snövitt skulle aldrig mer se Minihopp. Skalman arbetade med sina konstiga saker för att göra ny saft som kunde öppna boken till Sagolandet. Hur går det? frågade lille skutt. Är den klar snart? undrade Nina kanin. Vi, vi, vi får väl följa med till Sagolandet, sa Skalman tittade upp från sitt arbete och sa... Ja, om jag ska svara på frågor hela tiden blir den aldrig färdig Kanske lika bra att vi går allihop medan du arbetar, sa brummelisa Nej, mm, inte lika bra, mycket bättre, sa skalman Men Bamse kan hämta en burk dunderhornung och komma tillbaka genast Bamse satt tyst med sin burk i knät Han såg hur Skalman arbetade och var orolig för att mat- och sovklockan skulle ringa innan saften var klar. Men den ringde inte. Skalman reste sig med två flaskor i handen, gav den ena till Bamse och sa Ni ska dricka fyra klunkar var. Ställ dig nu på boken. Bamse gjorde det. Skalman stängde ur den andra flaskan på boken och strax var Bamse i sagolandet. Vilken väg skulle han nu ta? Han avbröt sig sina funderingar av att en stor drake kom ut ur ett berg och gapade som om den tänkte sluka Bamse. Och sprutade den bara inte eld så fixar jag väl det här, tänkte Bamse och skruvade locket av honungsburken. Draken sprutade inte eld så Bamse behövde bara ta ett par klickar dunderhånum för att kasta upp den på berget. Jag måste fråga några om de har sett Minihopp, tänkte han. Förtvivlade vrål från pepparkakshuset fick honom att gå dit. Han lossade repet från häxans näsa och frågade, har du sett en, en liten vit kanin? –Tala inte om honom. Tål jag tag i honom så ska jag. Ska jag. –Åh, oh! skrek häxan och slog med kvasten efter Bamse. Bamse smed snabbt därifrån och tänkte – Minihopp klarar säkert sagolandet, men klarar sagolandet av Minihopp. Han mötte en prinsessa som grät förtvivlad och frågade varför hon var så ledsen. Han vill inte gifta sig med mig, snyft, snyft, Vem då? Den lille vita kaninen, snyftade hon ändå. ändå. Hon måste vara stålig, tänkte Bamse och frågade var den där kaninen fanns. Jag vet inte, jag vet inte. Stackars mig, stor grät hon. Bamse gick vidare och plötsligt hoppade Lilltroll fram mellan träden. Jag vet var kaninen finns sa han, sorgsätt. Kom med! Och så ledde han Bamse till platsen där Minihopp låg livlöst på marken. Bamse skakade Minihopp. Va vad har hänt? undrade Bamse. Lilltroll pekade på äpplet. Åh! Han har satt en bit i halsen, sa Bamse. Nej! Förgiftat! hördes en allvarlig röst. Det var ett av trollträden. Men det måste finnas ett motgift, sa Bamse. Ja, det finns ett, men om vi säger vad det är, verkar det inte, sa trollträdet. Ja, hur ska jag då få veta, frågade Bamse förtvivlat. Trollträden stod tysta. Åh, oh, här är du, där är du Grodprinsessan hade upptäckt Minihopp Du bröt min förtrollning, nu bryter jag din, sa hon och kysste honom Det var motgiftet, sa trollträdet Minihopp satte sig upp och tittade på prinsessan Bussar du mig? Ja Tvi, sa Minihopp och torkade sig av munnen Nu gifter du dig väl med mig sa hon. Nu, nu åker vi hem innan jag blir snurrig av det här Sabamse och gav min hopp fyra klunkar ur flaskan. Min hopp försvann. Vad tog han vägen, hon prinsessan? Han är hemma hos Karlman och nu får jag också tillbaka Sabamse. Drack och försvann. Då gick solen ner i sagolandet och prinsessan blev åter groda. Du vill kanske veta hur det gick för grodprinsessan. En stilig prins red förbi just då hon blev förvandlad igen. Han han se att hon var mycket vacker, just en sådan prinsessa som han ville föra med sig till sitt slott. Jag vet nog hur man löser grodprinsessors förtrollning, tänkte han Svingade sig av hästen och kysste grodan Men hon blev inte prinsessa igen Istället blev han också groda Det går bara att lösa förtrollningen en gång Sedan blir det så här, sa trollträdet Det hjälpte inte hur mycket de än kysste varandra De blev ändå inget annat än grodor. Men det är trevligt att kyssa dig, sa prinsen. Och grodprinsessan grönade. Grodprinsessor kan ju inte rådna, så hon, ja, hon grönade. Jag tycker att vi gifter oss ändå, fortsatte han. Det gjorde de. Och när de efter en tid satt i den vackra näckrostammen och såg på sina små grodbarn... Då var de helt nöjda och längtade inte alls till prinsens slott. Hur gick det för hästen? Den sprang hem till slottet. Det var sen kväll när Bamse och Minihopp kom tillbaka. Vi fortsätter att kalla oss i sa Skalman. Och då ska jag låsa in farliga saker ordentligt. Så synd, sa Minihopp. Bamse bar en trött liten kanin hem till stubben. När de gick förbi Bamsehuset stack Brum, Teddy och Nallemaja ut huvudet genom fönstret och frågade – Hur var det i Sagolandet? – Nja, för